Вони дбілісянки, столичні мешканки, і тут у провінції почувають себе королевами. До як у нас, подумала Іра. Та ж картина. Киянки десь у Житомирі чи Борисполі. Тільки зі своїм колоритом. Геш, хоч би якої національності була людина, ті самі вади притаманні всім в однаковій мірі. І марнославство, і снобізм, у тому числі, «А ви від кіля приїхали?» – запитав Саба. «Я з Києва». «О, там у вас Чорнобиль недалеко», – зауважив Саба. «Так, на жаль». «Нічого, в нас у горах теж підвищена радіація. Не страшно?» – підбадьорливо посміхнувся він. І розгадали, як один недавній її знайомий грузин, отак присівши біля неї на пляжі та довідавши, що вона з Києва, Теж згадав про Чорнобиль і спитав, чи не передається радіація від людини до людини. Жартомата, щоб подивитися на його реакцію, вона сказала, що передається. Грузин глянув на неї злякано, але все одно не пішов. «Я помітив, що ви сумуєте», – тим часом вів далі Саба. «Не хочете приєднатися до нашого товариства?» Іра підвела голову і побачила його теплі очі і дуже захотілося пристати на цю пропозицію. Але натомість вона відповіла «Дякую, але я не можу. У мене тут теж є друзі». Втім, їй, як і раніше, потрібний був усього лише привід, щоб відмовитися, адже справжня причина чаїлася в іншому. «Гаразд?» – Саба прийняв її пояснення без подиву. «Тоді давайте ввечері зустрінемося вдвох, без друзів». Посидимо в ресторані, хоча схожі пропозиції вона чула вже не менше десяти разів за останні десять днів. У востах Саби вона пролунала так тепло і затишно, що і раз знову ледве стрималася, аби відразу не вигукнути так. Увечері я зустрічаюся зі своїми друзями, замість цього відказала вона і вже починала потроху злитися на себе, бо не могла водночас мала величезне бажання розповісти його очам усю правду. «Ну, я розумію», – терпляче погодився Сава. «Але ж ми можемо піти в ресторан і не тут, а, наприклад, поїхати в Гагру. І якщо не виходить увечері, то давайте поїдемо прямо зараз, саме до обіду». «Давайте поїдемо», – рішуче видихнула вона і підвелася з місця. Таксі зупинилося на привокзальній площі Гагри, і вони відпустили машину. Побрели навмання найвелелюднішою вулицею, що починалася від самого вокзалу. Іра любила нові місця і запропонувала собі трохи прогулятися. Ішли неквапливо, розглядали будинки, зазирали вимухіть до невеликих крамничок, розташованих на перших поверхах житлових будинків. Не для того, аби щось купити, а просто заради цікавості, як роблять усі приїжджі, коли потрапляють до чужого міста. Аж поки вулиця кінчилася. Ірай сама не помітила, як вони опинилися перед відкритим узвищем. Щось схоже на невеликий пагорб, де, немов на Олімпі, височив двоповерховий будинок старої архітектури з колонами та ліпниною. Саме в цій споруді був ресторан. «Ось ми знайшли те, що шукали», – посміхнувся Саба і подав Ірі руку. Вони зайшли у приміщення, піднялися широкими крученими сходами на другий поверх і потрапили одразу до зали, що здалася Ірі над просторою, порівняно з невеликими пецунськими закладами. Ресторан щойно відчинився, відвідувачів ще не було. Сервіровані столики урочисто сяяли білизною накрахмалених обрузів, Ліпнина високої стелі, мозаїчні простінки між вікнами – Начищена до близьку підлога, все мало вигляд парадності та святковості. Це був найсправжнісінький першокласний ресторан, на зразок того, в якому справляли весілля Анжеліки. Баркувало хіба музикантів, але вони, звичайно, приходили надвечір, коли зала наповниться ущерть. А поки що офіціант в уніформі запропонував Сабі та Ірі будь-який столик. Сіли біля відчинених дверей балкона, що виходив у внутрішню подвір'ячку. Там був сад, і пахущі квітів струмували крізь відчинені вікна до зали. Саба сидів напроти неї,